Supernovák hatalmas robbanások, amelyek fénybe borítják a kozmoszt. Egy csillaghalála az univerzum leglátványosabb eseményei közé tartozik. Gyorsan élnek és fiatalon halnak. Iszonyatos hő és nyomás uralkodik egy csillag belsejében. Ezeknek a csillagoknak a közepében több milliárd fok van. Egy ketyegő, időzített bomba, amely leírhatatlan erővel robban fel. Egy haldokló óriás csillag utolsó perce, az univerzum egyik legmegrázóbb eseménye. Drámai végjáték zajlik az űrben. Azaz egy szupernova fényesebb a galaxist alkotó több száz milliárd csillagnál. Ez elképesztő. De egy csillag halála magában hordozza az élet lehetőségét. Ha megértjük a szupernovákat, megértjük a saját történetünket. A létünk hozzájuk kötődik. Így működik a világegyetem. Az univerzum egy pontján egy csillag éppen felrobban. És ezt a hatalmas kozmikus robbanást szupernóvának nevezzük. A szupernova egy csillag életének felejthetetlen fináléja. Az összes csillag meghal de csak a legnagyobbak hunynak kirobbanás kíséretében. Úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy egy csillagból szupernova legyen, legalább 8-szor tömegűnek kell lennie, mint a mi napunk. Na, van azt hihetnénk, hogy a napunk egy óriás, de valójában parányi az égen látható óriás csillagokhoz képest. Néhány óriás csillag szabad szemmel is látható. És a 10. legfényesebb égitest egy vörös szuperóriás, amelynek tömege a 15 szöröse a nap tömegének. A neve Betelgúz. A Betelgúz olyan hatalmas, hogyha belehelyeznénk a minaprendszerünkbe, naprendszerünkbe, akkor belelógna a Jupiter pályájába. Ez az egyik legnagyobb szörnyetek a galaxisban, és ott áll a halál küszöbén. A Betergoose kevesebb, mint 10 millió éves, ám a hatalmas csillagnapjai meg vannak számlálva. A robbanás szélén áll. És amikor felrobban, az égbolt egy része 14 napon át dereng majd, míg olyan világos nem lesz, mint telihold idején. A történelem egyik legkáprázatosabb eseménye lesz. És bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Gyakorta ácsorgok a kert végében az orion nézve, arra sürgetve a Betelgoost, hogy robbanj fel! De mitől lesz a betelgúzból supernova? Hogy megérthessük a csillagok halálát, értenünk kell az életüket is. Egy csillag élete, a születése pillanatától kezdve, a halála pillanatáig, egy merű küzdelem. Összehúzó erejű gravitáció és kilökődő energia. Számtalan atommag fúziója zajlik egy csillag belsejében. Az atomok egymás felé száguldanak, és ha elég közel kerülnek egymáshoz, akkor összekapaszkodnak, létrehozva egy nagyobb atomot. Egy óriás csillag belsejében 7,5 milliárd tonna hidrogén fúziója zajlik másodpercenként. Ez az energiamennyiség 100 milliárd atombomba erejének felel meg minden egyes másodpercben. Az már robbanás a javából. Ennek a hatalmas energiának szét kellene feszítenie a csillagot. Csak hogy a csillag hatalmas gravitációs ereje egyben tartja azt. Az univerzumban minden a befelé ható gravitációs erő és a kifelé áramló nyomás vagy energiaharcáról szól. Az összes csillag az égbolton, a mi napunk is egy-egy csatatér. Bizonyos értelemben minden csillag egy robbanás, csak túl nagyok ahhoz, hogy szétrobbanjanak. A gravitációs erő összetartja őket. Két ellentétes erő küzdelme határozza meg a csillagok életét és halálát, és ezen a ponton válik érdekessé a méret. Minél nagyobb egy csillag, annál nagyobb a befelé ható összehúzó erő. Ezért annál nagyobb erővel kell kifelé türemkednie, hogy életben maradjon. A nagy tömegű csillagok olyanok, mintha szteroidot szednének. Rengeteg elégetni való fűtőanyaguk van, de olyan nagy az erejük, hogy kifejezetten gyorsan elégetik az összes fűtőanyagot. Az olyan óriás csillagok, mint a Betelgóz, lényegében hatalmas gyárak, amelyek könnyebb elemekből hoznak létre nehezebbeket. A munka neheze azonban csak életük utolsó éveiben jön el. Életük 90%-ában hidrogénből hoznak létre héliumot, csak hogy a hidrogén fokozatosan elfogy. A szuperóriás csillagok belsejében egyfajta fúziós sor figyelhető meg a könnyebb elemek felől a nehezebbek felé haladva, és ez a folyamat lépésről lépésre gyorsul. Elkezdődik a végső visszaszámlálás. A gravitáció okozta zsugorodás érvényesül, megnövelve a makőmérsékletét A héliumból szén lesz. A csillag belsejében lévő egy millió évre elegendő, de idővel ez is elfogy és a folyamatok tovább gyorsulnak. A szémből neon lesz, ami körülbelül ezer évig tart. Aztán a neomból szilícium, ami egy évig tart. Amikor a szilíciumból vas lesz, az már egy nap alatt lezajlik. Az egész átmegy versenyfutássá, akár egy televíziós főzőverseny, ahol a vége felé elkezdenek kapkodni, hogy mindent befejezzenek, mielőtt megszólal a csengő. Times up. A csillag most már úgy mond, az utolsókat rúgja. Amikor megkezdődik a vastermelés, megkezdődik a csillagpusztulását jelző visszaszámlálás. A haldokló csillagmagjában egy hihetetlenül sűrű, hatalmas vasgolyó alakul ki. Ez a vasgolyó több ezer mérföld átmérőjű és elképzelhetetlenül forró. Akkora a forróság, hogy a hőmérséklet fogalma elveszíti a jelentését. A csillag belsejében már egy milliárd fokról beszélünk. A fúziós folyamatok révén alakul ki ez az elképesztő forróság. A folyamatos reakciók révén egyre nehezebb elemek jönnek létre, és egyre kevesebb energia szabadul fel, míg létre nem jön a vas. A vasatomok fúziójához energiára van szükség, de mivel már nincs energiatermelés, a maga vas fúziójához a saját belső energiáját használja fel. A növekvő vasmag egyre több energiát von el a csillagtól. A gravitációs erő továbbra is befelé hat, legyőzve a csillag belsejéből kifelé áramló nyomást. Összesugorodik minden, egyszerűen már nincs több nukleáris reakció, hogy a csillag ellenálljon a befelé ható gravitációs erőnek. Miután nem maradt elég erő a csillag összetartásához, elérkezik a végnapja. A vasmag szélei behomlanak. Több trillió tonna tömör vasroskad össze a fénysebesség negyedével. A csillag most már csupán egy másodpercig él. Most már minden nagyon gyorsan történik. A mag összeomlás olyan gyorsan zajlik, hogy a csillag külső rétegei nem tudnak rá reagálni. Egyszerűen lógnak a semmiben. Mint amikor Vili a préri alatt váratlanul beszakad a Föld, és addig nem kezd el zuhanni, amíg rá nem jön, hogy le kell esnie. A csillagmaradéka összeomlik, és trillió, trillió, trillió tonna gáz áramlik befelé, a vasmak felé. Gondoljanak csak bele, hogy a csillag teljes tömegét a belsejében zajló nukleáris folyamatok tartották egyben, és ez a nukleáris aktivitás egyszer csak megszűnik. A másodperc töredéke alatt az összes anyaga középpontba áramlik, az univerzum legnagyobb erejű robbanását idézve elő. A látványos játék az összes csillagot képes elhomályosítani, csak hogy van egy gond. Még mindig nem értjük teljesen, hogy egy összeomló vasgolyó és sok tonnányi gáz hogyan képes létrehozni egy ekkora tűzgolyót. Az asztrofizika egyik legnagyobb talánya, hogy ez az összeomló mag hogyan képes létrehozni egy ekkora robbanást. A szupernóvát a kozmosz egyik legnagyobb erejű robbanását egy nagy tömegű csillag halála idézi elő. Hogy lesz egy végzetes összeomlásból kozmosz rengető robbanás? Az összes asztrofizikai tudásunkat latba vetve sem értjük teljesen az itt szajló folyamatokat. Valamiről lemaradunk, mert a szupernovát mindig csak utólag vesszük észre. Mi csak az éles csillagfényt látjuk, ami már az esemény utóhatása. A megoldás kulcsa nem a szupernova észlelése, hanem annak a pillanatnak az elkapása, amit breakoutnak nevezünk. Az úgynevezett Breakout a csillag haláltusája. Ez a mag összeomlását követő pillanat, amikor a csillag látható villanás kíséretében felrobban. Csak hogy ezt a pillanatot mindössze kétszer sikerült elkapni a csillagászat történelmében. Egyszer a NASA több millió dolláros távcsöve a Kepler révén, egyszer pedig egy hihetetlenül szerencsés argentin amatőr csillagász révén. Love... Imádom ezt a történetet. Adott ez az amatőr csillagász Viktor Busó, aki kiáll a kertjébe a maga kis távcsövével. Képsorozatot készített a feje felett lévő galaxisról. Épp az égbolt megfelelő részét nézte, és pont elkapta az úgynevezett shock breakout -ot. Ennek az eséje egy a tízmillióhoz. Viktor azt a pillanatot kapta el, amikor a lökés hullám eléri a felszínt. Viktor ezt a foltot fedezte fel a fényképein. Miután rájött, hogy egy felrobbanó csillag első villanását látja, értesítette a Föld különböző pontjain élő hivatásos csillagászokat. Amikor hallottam a felfedezésről, azt mondtam, ilyen nincs, képtelenség. Itt egy fickó, aki életében először felszerel egy fényképezőgépet a távcsövére, véletlenszerűen ráirányítja egy galaxisra, és a robbanás első órájában kap le egy felrobbanó csillagot. Hát ilyen nincs. Alex Filippenko és csapata tanulmányozni kezdte a csillag kifényesedését. Buszó szupernovájának tanulmányozásakor azt láttuk, hogy az objektum nagyon gyorsan fényesedett egy rövid ideig. Amikor egy lökéshullám egy szuperszónikus hullám vonult végig a csillagon, áttörve a felszínt. Amikor a lökéshullám eléri a felszínt, a mérhetetlen mennyiségű energia fényes villanással kiszabadul. Ez a shock breakout. Az iszonyatos erejű lökéshullám 30 ezer mérföld per órás sebességgel halad, átszakítva a csillag felszínét, darabokra szaggatva azt. Tűz! A földi robbantások alkalmával is találkozunk lökéshullámmal. Képesek áthatolni gázon, folyadékon és szilárd anyagon, egy összeomló csillag rétegeit is beleértve. A felszínt elérő lökés hullám tanulmányozása rendkívül fontos. Viktor abban a pillanatban kapta el a haldokló csillagot, amikor szupernova lett belőle. Ez tudományos kint. A lökés hullám felszínre olyan, akár egy kozmikus csoda. Megismételhetetlen pillanat. 20 percig tart, ami csillagászati szempontból csak egy szemvillanás. De a kérdés az, hogy mi váltja ki a robbanást? A visszapattanás lenne a megoldás. Talán a kosárlabda adhatja meg a választ a kérdésre. Egy felrobbanó csillag esetében a magban zajló nukleáris reakció leáll, a külső réteg pedig beszakad, és elképesztő sebességgel zuhan a mag felé, ahonnan visszapattan, és maga a csillag szerkezete kölcsönzi hozzá a hatalmas energiát. Miközben a haldokló csillag elégeti a fűtőanyagát, különböző elemekből álló rétegek jönnek létre. A nehéz vas a mag. Könnyebb elemekből álló rétegekkel felette. So, Tegyük fel, hogy csak egy réteg van, a visszapattanás pedig ehhez a labdához hasonló. Nem pattan túl magasra. De most képzeljük magunk elé egy csillag szerkezetét. A nehéz elem van alul, és a könnyű elem van felül. Nézzük meg, hogy zajlik a folyamat. Na, vár, Na uzu, ilyen, amikor rendesen visszapattan. A teniszlabda azért pattan ilyen magasra, mert a kosárlabda pattanásából származó energia felfelé áramlik. Egy összeomló csillag esetében is ugyanezt történik, csak több egymás fölötti réteggel. Az összes elem befelé zuhan, és a legnehezebb réteg csapódik elsőként a magnak, átadva az energiát a felső, könnyebb rétegeknek, kialakítva a lökés hullámot. Csak hogy ez az energia nem elég nagy ahhoz, hogy a lökés hullám kitörhessen a csillagból. Számítógépes modellekkel is megvizsgáltuk a jelenséget, és kiderült, nem működik. A lökés hullám megállt, nem sikerült elindítani a robbanást, és 50 éven át nem tudtuk, hogy mi lehet az oka. A tudósok szerint valami más is szerepet játszik, amit szinte lehetetlen érzékelni. Egy szellem is része lenne a szupernova gépezetnek. A számítógépes modellekben a befelé zuhanó gáz és az összeomló mag energiája nem képes kiuttatni a lökés a csillagból. Hiányzik egy fontos lépés. Egy egészen új energiaforrásra volt szükségünk a mag belsejében. Valamire, ami képes megadni a végső lökést ahhoz, hogy a csillag szétszakítsa önmagát. A tudósok úgy vélik, hogy ez az energia a neutrínó nevű titokzatos részecskétől származik. A neutrínók alaprészecskének számítanak, mégis sok rejtélyövezi őket. Mintha szellemrészecskék lennének, anélkül haladnak át rajtunk, hogy érintkeznének velünk. A fényrészecskéhez, a fotonhoz hasonlóan a neutrinónak sincs elektromos töltése de a fotonokkal ellentétben ezek képesek áthatolni bolygókon, csillagokon, vagy éppen rajtunk. De vajon honnan származik? A tudósok szerint magukból a csillagokból. A mag belsejében létrejön egy úgynevezett neutron csillag, ami egy szupersűrű, mindössze 16 km átmérőjű anyaggolyó. Amikor egy magja összeomlik, az atomok egymáshoz nyomódnak. A protonok és az elektronok arra kényszerülnek, hogy neutronokat hozzanak létre, és a folyamat során rengeteg neutrínó szabadul fel. Noha az egyik legnagyobb mennyiségben van jelen az univerzumban, a neutrínó alig érzékelhető. Aztán 1987-ben a szerencse rákacsintott a tudósokra. Az egyik közeli galaxisban az egyik csillagból szupernóva lett. A csillagászok 1987-ben csodás ajándékot kaptak. 400 éve ez volt az első szabad szemmel is látható szupernóva, és rengeteg távcső vizsgálta az elektromágneses tartományban. Csak hogy az 1987-es supernova egy másik műszert is bekapcsolt: a japán hegyek alatt megbúvó neutrino érzékelőt. Neutrínó kitörés történt a szupernovának köszönhetően. Ez egy csodás ajándék volt. Egy fantasztikus meglepetés. Képzeljük el, hogy be akarunk fogni és meg akarunk mérni egy alig érzékelhető részecskét. Ott ücsörgünk, nem tudván, hogy kapunk-e jelet egyáltalán vagy sem, amikor a műszer egyszer csak bekapcsol. Mennyire izgalmas már! Ez egyértelműen bizonyította, hogy a szupernovák neutrínót bocsátanak ki. A neutrínók talán valóban szellemek, de nem csak úgy kiröppennek az összeomló csillagokból. Ki kell törniük onnan? Az az igazán lenyűgöző, hogy egy szupernova belseje elég sűrű ahhoz, hogy bentartsa a neutrínókat. Hirtelen már nyomásról beszélünk. Ha a tudósok hozzáadják a neutrinókból származó nyomást a számítógépes modellekhez, a lökés hullám messzebb a magtól, de még mindig nincs szupernova robbanás. Még mindig szükség van valamire. Rendezetlenségre. Because, mivel a csillagok gömb alakúak, adódik a feltételezés, hogy a szupernova robbanás is alakú. De a szupernovák nem szimmetrikusak. A lökés hullámból és a neutrínokból származó energia egyenetlenül és kiszámíthatatlanul hevíti fel a gázt. A forró buborékok felemelkednek, majd visszasüllyednek, felemelkednek, majd visszasüllyednek. Ez a forráshoz hasonló viselkedés, ami hatalmas turbulenciát hoz létre a gázban. A tudósok az összes paramétert megadták a számítógépes modellnek, és a következő eredményt kapták. Amikor a magtól távolodó lök és hullám megreked, apró fodrozódásokat hoz létre a feljebb lévő befelé zuhanó rétegeken, a fodrozódásokból pedig hatalmas hullámok alakulnak ki. A neutroncsillagból kiáramló neutrinók felhevítik a különböző elemekből álló felső rétegeket, amelyek ettől fortyogni kezdenek. Az intenzív mozgásból származó nyomás és a hatalmas ső energiája összeadódik. Csillagközi cunamiként vetve ki a lökés hullámot, darabokra szakítva a csillagot. Tűnik, a csillagok valóban felrobbannak. A természet érti a dolgát. A számítógépes modellekkel volt a baj, túl egyszerűek voltak. Az összes tényezőt figyelembe vevő bonyolultabb modellek esetében a supernova robbanások már bekövetkeztek. Úgy gondoljuk, hogy a szupernova robbanás egy egyszerű esemény. Heves, de egyszerű. És éppen ezért jól mutatja, ha igazán a mélyére ásunk a problémának, akkor kiderül, hogy valójában egy igen összetett áramlástani kérdésről van szó. A hullám áthalad a csillagot alkotó elemi rétegeken. Órákba telik, mire eljut a csillag peremére, és látható lesz az első fénykitörés, ami csupán a szupernova kezdetét jelzi. A tűzijáték csak most kezdődik. A tűzijáték, amely megteremti az élethez szükséges elemek sorát. A szupernóva fényét a kozmosz túloldaláról is látni. Csak hogy amit látunk, az nem a robbanást kísérő fény. Az csak az előadás kezdő jelenete. A szupernóvák az univerzum legnagyobb energiájú eseményei közé tartoznak. A galaxisban több százmilliárd csillag van. Ám ennek az egy csillagnak a halála elhomályosíthatja több milliárd csillagfényét. Az az egyik legérdekesebb dolog a szupernovákkal kapcsolatban, hogy nem a robbanás pillanatában ragyog a legfényesebben. Ez napokba, sőt hetekbe telik. Az első villanás a szupernova robbanása, amely tonna számra szórja szét az anyagot az űrben a csillag körül, és ez a kilökődött anyag a szupernóva ragyogását, gyakran túlragyogva a robbanás fényét. A csillagmagjában nehéz elemek keletkeznek, ám a robbanásban még nehezebb elemek jönnek létre. Amikor a csillag szétszakad, elképesztő mértékű hőmérséklet és nyomás lép fel. A csillag egykori rétegeit alkotó elemek fuzionálnak, új elemeket hozva létre, melyek közül néhány radioaktív. A radioaktív elemek bomlása fényjel jár, amitől a jelenség az idő múlásával még fényesebb lesz, mint amúgy lenne. A fénylő elemekből álló felhő hónapokig vagy akár évekig is ilyen állapotban maradhat. A szupernova maradványa kozmikus tűzijátékként világítja meg az univerzumot. Ezek gyönyörűséges jelenések az égen. Az összes olyan anyagnak a maradványát látjuk, amit a szupernova robbanással létrehozott. Csak hogy ez több egy egyszerű tűzi Létfontosságú szerepet játszanak a galaxisok és naprendszerek fejlődésében. Olyan alapvető elemek jönnek létre, mint a kén és a foszfor, mint a szén és az oxigén, és a földhöz hasonló közetbolygók kialakulásához szükséges anyagok. Ezek csak az óriási csillagok belsejében alakulhatnak ki, és csak a szupernova robbanással szóródhatnak szét. A NASA Chandra űr-teleszkópja a tejútrendszer egyik leghíresebb objektumát tanulmányozza. A Cassiopeia A szupernova maradványt. A Cassiopeia A egy viszonylag fiatal szupernova maradvány, ami még 400 éves sincs. A Cassiopeia A a csillag felrobbanása óta tágul. Ma már 29 fényév átmérőjű. A Chandra űrteleszkóp röngensugarak segítségével hatol be a gázfelhő belsejébe. A CassioPEA tanulmányozásakor kiderült, hogy az esemény bekövetkezésekor több tízezer annyi anyag keletkezett, mint a Föld tömege. 70 ezer tömegnyi vas és 1 millió földtömegnyi oxigén. Ezek az elemek fontosak az élet és a föld számára, azaz számunkra. A vérünkben lévő vas és a csontjainkban lévő kalcium mind-mind évmilliárdokkal ezelőtti supernova robbanásokban keletkezett. Az új kutatások valami ennél is figyelemre méltóbb dologra hívják fel a figyelmet. A Cassiopeia A az életépítő köveit is tartalmazza. A DNS kialakulásához szükséges összes atom megtalálható abban a szupernova maradványban. Az az egyik legzseniálisabb a szupernovákban, hogy tőlük függ a létünk. A DNS molekuláinkat alkotó anyagok egykor egy óriási csillag magjában voltak. Valahol odakint egy ismeretlen szupernóva korokkal ezelőtt lehetővé tette, hogy önök most engem nézzenek, miközben a szupernóvákról beszélgetünk. Ez elképesztő. A szupernóvák az összes olyan elemet létrehozzák, amelyek a bolygók és aztán az ember kialakulásához szükségesek. A pusztuló csillagok életet adnak. Ez a kozmikus körforgás. De mi történik abban az esetben, ha egyes csillagok csak eljátszák a saját halálukat. Az emberiséget évezredek óta foglalkoztatják az égbolton felbukkanó új csillagok, és a szupernóvák mindig képesek meglepetést okozni. Minden egyes újabb esemény és felfedezés tovább növeli a szupernovák iránti rajongásunkat. A szupernovák tanulmányozásának forradalma zajlik. Egyre többet tudunk meg róluk, egyre könnyebb megtalálni és tanulmányozni őket. Úgy tűnik, nem minden szupernóva ugyanolyan. Egyesek olyan fehér törpékből alakulnak ki, amelyek elszívják egy iker csillag erejét, és olyan nagyra nőnek, hogy szétrobbannak. A többi szupernóva a saját gravitációjától összeomló hatalmas csillagok eredménye. De hogy még színesebb legyen a kép, a tudósok annak alapján is különbséget tesznek, hogy kimutatható-e a hidrogén vagy sem. Az egyes típusú szupernóvákban nincs hidrogén, a kettesben pedig van. A csillagászok kategóriákba sorolták a szupernovákat, és azt hihetnénk, hogy ezzel mindent megoldottunk. De vigyázat, spoiler, nem! 2014-ben egy szupernova jelenik meg a nagymedve csillagképben, és 600 napig fénylik. Amikor a tudósok megnézik a feljegyzéseket, kiderül, hogy 60 éve felfedeztek egy szupernovát ugyanazon a helyen mintha egy csillag újra és újra meghalna. Ilyen csillagot korábban még nem láttunk. Egészen valószínűtlennek tetszett. Mint egy öt alkalommal világosodott, ki és halványult el néhány év leforgása alatt, és az össz kisugárzás alapján minden egyes kivilágosodás szupernovának minősülne. Egy supernova, amelyik sohasem hal meg. Hogy történhet meg ugyanazzal a csillaggal újra, meg újra, meg újra? Mintha egy zombi csillag lenne. Hogy halhat meg egy csillag többször is? A válasz a csillag méretében rejlik. A csillag, amelyről szó van, legalább a százszorosa a tömegének. Ez már tényleg a felső határa annak, amikor egy csillag egyben tud maradni. Ez a csillag olyan hatalmas, hogy a magban zajló reakciók már nem is mérhetők, és közben nem csupán elemek keletkeznek. A csillag belsejében uralkodó iszonyatos hő hatására gammasugarak jönnek létre. Ez a fény legerősebb formája. A gammasugarak hatalmas energiája tartja meg a csillagot a befelé ható gravitációs erővel szemben, ami azonban magára a gammasugarakra is hatással van. A gammasugarak egy bizonyos energiaszint felett igen különös dolgot művelnek. Anyaggá alakítják önmagukat. Ez az átalakulás megváltoztatja a gravitáció és a kifelé ható energia kényes egyensúlyát. A mag elkezd összeomlani, melynek során még több energiát termel. Ez az energia áthatol a csillag külső rétegein, amitől a csillag váratlanul kifényesedik, mintha pulzálna. Többször kifényesedik és elhalványul, és minden alkalommal anyagot szór szét, de nem robban fel. Ez a szintű energiakitörés, ami a kezdetekben megtévesztette a csillagászokat. A pulzálás megszűnik, a csillag lecsillapodik, hogy tovább éljen. A csillagászok nem tudják, hogy ez a zombi szupernóva végérvényesen meghalt-e, vagy sem. Úgy gondoljuk, hogy a zombi szupernóva utolsó robbanását láttuk, de őszintén szólva nem lehetünk benne biztosak. Most talán csak elhalványult, de jövőre újra meglep minket egy kifényesedéssel. De nem ez az egyetlen titokzatos szupernóva, amelyik fejfájást okoz a tudósoknak. Íme az SN 2014-C nevű szupernóva. A 2014 C supernova igen érdekesen viselkedett. Először az egyes típusba sorolták. A csillagászok a hidrogéntartalom alapján sorolják egyes vagy kettes kategóriába a szupernovákat. A szupernovából beérkező fény színekre bontva megkapjuk a színképét. Ha látni hidrogént a színképben, akkor az kettes típusú szupernova. Ha nincs hidrogén, akkor egyes típusú. Amikor felfedezték az SN 2014-t, hiányzott a hidrogén. Idővel azonban megjelent a hidrogén, és kettes típusú szupernovának kellett nyilvánítani. Ez egyfajta kaméleon szupernóva. Hidrogén nélküli egyes típusból hidrogénnel teli kettes típusúvá vált. Hogy változhat egy hidrogén nélküli szupernóva hidrogénnel telített szupernóvá? A tudósok nem tudták megfejteni a kaméleon supernova titkát, még meg nem vizsgálták az új Röntgen teleszkóppal. Megállapították, hogy a csillag nagy mennyiségű hidrogént bocsátott ki. Csak hogy nem szupernóva esemény alkalmával, hanem több évtizeddel korábban. Ez egy hatalmas és viszonylag instabil csillag, amely jó száz éve átesett egy robbanáson. Nem szupernóva erejű robbanáson, viszont a csillagban található összes hidrogén kilökődött, így egyes típusú lett. A csillag még egyszer felrobbant, és ezúttal már hatalmas erővel. A szupernovából kilökődő gázok összeütköztek a csillagból korábban kibocsátott hidrogénnel, és az összeütközés pillanatában a hidrogén ragyogni kezdett. Megjelent a hidrogén a és a supernova kettes típusúvá vált. Minél többet tudunk meg a szupernóvákról, annál bonyolultabbá válnak. 2015. júniusában 3,8 millió fényévre a Földtől felvillant egy szupernóva. szor fényesebben ragyogott, mint a tejútrendszer összes csillaga együttvéve. Amikor az ESESSN 15 nevű objektum felbukkant, alaposan meglepet minket. Annyira különleges volt. Úgy tűnt, hogy a nap energiájának 600 milliárd szorosával robbant fel. Mégis hogy képes egy csillag ekkora erejű robbanásra? A csillagászok azt hitték, a valaha volt legnagyobb szupernovát látják. Csak, hogy amit láttak, az jóval erőteljesebb volt egy robbanásnál. Kiderült, hogy nem egy csillag halálát látjuk, hanem azt, ahogy egy fekete lyuk megöl egy csillagot. Az éles fényt egy szupernagy tömegű fekete lyuk közelébe sodródott csillag halálátusája okozta. A fekete lyuk erősebben vonza a csillag közelebbi oldalát, mint a távolabbit, amitől a csillag megnyúlik. A csillag darabokra szakadt, és a felszabaduló hatalmas energia egy szupernovánál is fényesebben ragyogott. Ez rendkívül ritka esemény, és szerencsénk volt, hogy láthattuk. Úgy tűnik, hogy már mindenféle szupernovát láttunk. Igen, különlegeseket is. Van köztük zombi és kaméleon, de biztos, hogy még ezeknél is elképesztőbb jelenségek vannak odakint. Egy egész csokorra való, felfedezetlen szupernova lehet még odakint. Érdekesek, meghökkentőek és halálosak és talán az idők kezdete óta alakítják a naprendszert és a Földet. Egy csillaghalála nem csupán egy grandiózus robbanás. Elemek sokasága szóródik szét, kialakítva a körülöttünk lévő univerzumot. Az élet és halál gyönyörű körforgása figyelhető meg az univerzumban. Csillagok születnek, leélik az életüket és meghalnak. Amikor pedig meghalnak, új atomokkal és elemekkel gazdagítják a világegyetemet, amelyekből új csillagok és bolygók születnek. A robbanásból származó porból látványos csillagködök képződnek. Úgynevezett nevezet nebulák, ahol csillagok születnek, a mi is beleértve. Mi is csak egy gáz- és porfelhő voltunk, egy a dolgát végző nebula. A gravitációs instabilitás peremén egyensúlyozó hatalmas gázfelhő, aminek csak egy lökésre volt szüksége. Ezt a lökést egy 5 milliárd évvel ezelőtti szupernóva adhatta meg. Íme az elmélet egy közeli csillagból szupernóva bálhatott. A lökés hullám összenyomta a gáz és porfelhőt, létrehozva a napunkat. A maradék gázból pedig kialakultak a naprendszer bolygói. De vajon mi a bizonyíték? Az egyik legjelentősebb bizonyíték, hogy a szupernovák ritka radioaktív anyagokat állítanak elő, melyeket elszórva ma is megtalálunk a naprendszerben. Mint ha valaki folyamatosan sót szórna szét. A bolygóinkon megtalálható radioaktív elemek kizárólag szupernovákban képződnek. Ez a bizonyítéka annak, hogy a Föld és a naprendszer felrobbanó csillagokból alakult ki 4,6 milliárd évvel ezelőtt. De a szupernovák azóta is hatással lehetnek a Földre. Bizonyítékok vannak arra, hogy szupernovából származó törmelék hullott a Földre, mint egy két és fél millió évvel ezelőtt egy különleges típusú vasat rakva le. A vas, szupernóva kialakulásakor keletkező anyol ilyenkorú fosszíliákban lehet kimutatni. Magában a Föld kérekben rakódott le. Számos bizonyítékunk van erre vonatkozóan. Két és fél millió évvel ezelőtt alaposan megváltozott az élet a Földön. Afrika erdeinek nagy részét füves területek váltották. Számos növény és állatfaj kihalt ám sok új is megjelent. De hogyan változtathatta meg egy szupernova ennyire drámaian a földi életet, anélkül, hogy elpusztította volna azt? Egy szupernova robbanásban nagy mennyiségű sugár keletkezik, és ha a robbanás elég közel van a földhöz, akkor komoly károkat okozhat a légkörben. A szupernóvából felszabaduló hatalmas energia egy része gammasugarak formájában távozik. Ha egy nyoláb eltalálja a Földet, akkor károsíthatja az ózonréteget. Hatással van az ózorrétegre, ami hatással van a felszínre érkező UV sugárzásra. Mutációk jöhetnek létre, más típusú növényzet alakulhat ki, az óceánok algapopulációi kihalhatnak, számos hatás elképzelhető. A mutációk hajtják előre az evolúciót. A legegyszerűbbtől a legbonyolultabb létformák felé. Elképzelhető, hogy egy közeli szupernóva okozta mutáció vezetett el az szabásúak, majd a Homo sapiens kialakulásához. Hatással volt a földi élet, főleg az ember evolúciójára. Csak merő véletlen lenne, hogy az ős ember éppen ebben az időben kezdett megjelenni. Vagy egy szupernóva játszott szerepet az emberiség kialakulásában. A szupernóva az egyik legjobb példa a durva és erőszakos halálra. Ám a naprendszerünk és a saját fajunk kialakulása is nekik köszönhető. Ők hozták létre a kémiai elemeket, és talán az evolúcióban is szerepet játszanak. A felrobbanó csillagok nélkül valószínűleg nem létezni. A DNS-ünket és az egész naprendszert alkotó elemeket egytől egyig a szupernóvák alkották meg. Azért foglalkozunk csillagászattal, hogy kiderítsük, kik vagyunk, honnan jövünk és merre tartunk. A szupernovák szép keretbe foglalják ezt a történetet. A létünk lényegében egy csillag halálának köszönhető. Ezek a grandiózus robbanások rántják le a leplet a létezésünket övező rejtélyről. A szupernovák minden egyes újabb felfedezéssel érdekesebbé válnak. Minél többet tudunk meg róluk, annál jobban látszik, hogy mi az, amit még meg kell értenünk. A kozmosz oly távoli és elérhetetlen. A csillagokhoz, ezekhez a fénylő pontokhoz azonban erős a kötődésünk. A felrobbanó csillagok csodálatosak. Ők teremtik meg az élethez szükséges elemeket. Legyen szó a legapróbról vagy a legnagyobbról. A szupernovák a felelősek a létezésükért. Úgy, hogy köszönjük, szupernova, le a kalappa, de légy cím. maradj olyan távol, amennyire csak lehet. A magyar változatot a BTI stúdió készítette.